7. Gyertek, mondta. Gyertek be, fagytatok. Kolja barátnője nagyon szép lehetett az ostrom előtt. Sötét szőke haja a hátát verdeste, ajka még mindig telt, s ha mosolygott, félholdalakú gödröcske támadta balorcáján. A jobbon nem, ami furának tűnt. Minden esetre azon kaptam magam, alig várom, hogy megint elmosolyodjon, Hadd lássam még egyszer azt a magányos gödröcskét. Kólja kétfelől arcon csókolta, amikor ajtót nyitott, mire ő elpirult, és ettől egy másodpercre teljesen egészségesnek látszott. Azt mondták, meghaltál. Még nem, felelte Kolja. Ez Lev, a barátom. Nekem nem akarja elárulni az apai és a család nevét, de neked talán megmondja. Az az érzésem, te a zsánere vagy. Lev." Ő szonya Ivanovna. Egyik legelső hódításom, és azóta is kedves barátom. Haha, -ha, rövid életű hódítás, mint Napóleoné Moszkván áll. Kolja rám vigyorgott, még mindig átölelve tartotta a szonyát. A lányon férfi nagy kabát és három-négy pulóver volt, de még ezek alatt is látszott, hogy belőle magából nem sok maradt. Igazi klasszikus hódítás volt. Művészettörténet órán ismerkedtünk össze. Meséltem neki a régi mesterek perverzióiról, Michelangelo fiúszeretőiről, meg Malevich lábfetisizmusáról. Te hallottál erről? Reggel fölskiccelte a házvezető nője lábfejét, aztán este a rajzára rejszólt. Micsoda hazugság! Senki sem hallott még erről! – mondta felém fordulva szonyja. Szóval kiokosítottam ezekről a kévágyó festőkről, mire ő beindult pár pohár vodka és kész is. Jöttem, láttam, győztem. Szonya hozzám hajolt, a karomra tette a kezét, és szimpadiasan odasúgta. Nem jött, hanem elment, méghozzá nagyon hamar, ennyi igaz belőle. Nem voltam hozzászokva, hogy a nők a szexről beszélnek. A fiúk, akiket ismertem, másról sem hadó bár kétlem, hogy olyan nagy szaktekintélyek lettek volna, a lányok viszont csak is egymás között súktak búgtak róla. Azon tűnődtem, vajon grísa lefektette -e már verát, aztán eszembe jutott, hogy meghaltak, ott nyugosznak a betonhalom sírjúkban. Szonya észrevette, milyen keserves képet vágok, és azt hitte, a szókimondásuk zavar. Rám villantott a meleg, gödröcskés mosolyát. – Nyugi édes, nem vagyunk ám olyan bohémek, ami ennek képzeljük magunkat. Koljához fordult. – Olyan aranyos, hol találtad? – A Kirovban lakott, a Vojnov utcában. – A Kirovban, amelyik tegnap este összedőlt, Annyira sajnálom, édesem. Átölelt. Olyan volt, mintha egy madár madárjesztő ölelne. Semmi testet nem éreztem a ruhája alatt, csak füstszagú gyapjú rétegeket. De azért jó esett, hogy egy nő aggódik miattam, még ha csak udvariasságból is. Gyere, fogta meg kesztyűs kezével a kesztyűs kezemet. Mostantól ez az otthonod. Ha itt akarsz aludni egy éjszakát, vagy egy hetet, akkor itt alszol. Holnap segíthetsz nekem vizet hordani a néváról. Holnap dolgunk van, mondta Kolya. De a lány ügyet sem vetett rá, bevezetett bennünket a nappaliba. Hatan ültek félkörben egy kályha körül. Egyetemistáknak látszottak, a férfiak barkót, bajuszt növesztettek, a nők rövidre vágták a hajukat, és cigányos fülbevalókat viseltek. Vastak pokrócokon osztoztak, teát iszogattak, és nélkül figyeltek bennünket. Megértettem, hogy nem örülnek nekünk. Az idegenek legjobb esetben is bosszantóak, a legrosszabb esetben pedig végzetesek. Lehet, hogy nem jelentenek veszélyt, de enni akarnak. Szonya elintézte a bemutatást, mindenkit megnevezve a félkörben, de senki sem szólt semmit. Mik a barátokat nem szerzett azzal, hogy kibontotta és körbeadta a könyvtári cukorkáját. Nem volt nagy élvezet rákcsálni, de enni való volt. Elindította az emberekben a vérkeringést, és nem sokára a beszélgetés is újra kezdődött. Szonya barátai, mint kiderült, sebészek és ápolónők voltak, nem egyetemi hallgatók. Nemrég fejezték be a 24 órás műszakot, karókat meg lábakat amputáltak, golyókat szedtek ki szétrepedezett csontokból, megcsonkított katonákat raktak össze érzéstelenítő, vértartalék és elektromos áram nélkül. Még ahhoz sem volt elég forró vízük, hogy a szikéket sterilizálják. Leva Kirovban lakott, bökött felém az állával, részvevően szólja. Abban a házban a Voinovon, amit tegnap este találatért. Sajnálkozó, együttérző mormogás hallatszott. Ben voltál, amikor összedőlt? Megráztam a fejem. Koljára pillantottam, aki a naplójába firkált a ceruza és nem figyelt ránk. Aztán az orvosokra és az ápolónőkre néztem, akik várták a választ. Ezek az emberek nekem idegenek. Minek terhelem őket az igazsággal? Nem, ismerősöknél voltam. Néhányan kiutottak, mondta az egyik sebész. Kimofej, aki festőnek tűnt a keret nélküli szemüvegében. A kórházban hallottam. Tényleg? Hányan? Nem tudom, annyira nem figyeltem. Ne haragudj, minden éjjel dőlnek összeházak. A hír, hogy lehetnek életben maradottak, felvidított. Az alaksori óvóhely erősnek látszott, ha idejében leértek, többen is megúszhatták. Vera meg az ikrek mindig lerohantak a családjukkal, ha megszólaltak a szirénák. Zavogyi lovot, a gengsztert viszont sohasem láttam az óvóhelyen. Épp úgy áttaludta a szirénákat, mint a délelőttöket, Orcán törlőkendővel mellette egy mesztelen lányjal, vagy legalábbis így képzeltem. Nem, ő biztosan nem ment le az óvó helyre, de persze Zavodilov sokszor nem aludt otthon, rejtélyes üzleti ügyeit intézte, vagy valamelyik bűnöző cimborája lakásán vedelt. Szonya kitöltött két pohár teát és a kezünkbe nyomta. Levettem a kesztyümet, most először, mióta az ezredes irodájában reggelisztünk. A meleg pohár elevennek érződött a tenyereim közt, mint valami kis dobogó szívű lelkes állat. Élveztem, ahogy a gőz az arcomba szállt, és először meg sem hallottam, hogy szonja kérdez valamit. Ne haragudj! Azt kérdeztem, hogy a családod bent volt-e a házban. Nem, még szeptemberben elutaztak. Az jó, az enyémek is. Az ücseim Moszkvában vannak. És most a németek is Moszkva előtt vannak, mondta Pável, egy menyétképű fiatalember, aki a vaskályhát bámulta, és sohasem nézett senkire. Egy-két hét, és elfoglalják. Hadd foglalják, szólalt meg Timofej. Majd úgy teszünk, mint rossz hajdanán. Fölégetünk mindent, és visszavonulunk. Akkor aztán hol találnak menedéket? Mit fognak enni? A tél majd elintézi őket. topcsin, eh! Szonya olyan arcot vágott, mint aki büdöset szagol. Nehogy már hős csinálj belőle. Igenis hős volt. Ne tolsz tojtól tanulj történelmet. Ja, ja, Rosztopcsin grófa, népi hős. Ne keverd bele a politikát. Ez háború, nem osztályharc. Ne keverjen bele a politikát? Nem kell azt belekeverni. Azt hiszed, a háború nem politika? Kólya vetett véget a szivakodásnak. A teájába bámult, amit a tenyerei között tartott. A németek nem foglalják el Moszkvát. Melyik szakértő mondja ezt? kérdezte Pável. Én. A friccek 30 kilométerre voltak a várostól december elején. Most meg száz kilométerre vannak. A Wehrmacht eddig még sohasem hátrált meg. Azt sem tudják, hogyan kell csinálni. Csak is támadásra képezték ki őket, csak is arról olvastak a tankönyveikben. Támadni, támadni, támadni. És most mégis pucolnak visszafelé, és meg sem állnak, míg ki nem nyúlnak Berlinben. Sokáig senki sem szólt semmit. A nők kólját nézték, és a szemük egy kicsit fényesebben csillogott, nyúzott arcukban. Egy kicsit mind szerelmesek voltak kóljába. Megbocsáss elvtárs, mondta Pável ironikusan hangsúlyozva, az elvtárs szót. Ha ilyen fontos ember vagy a hadseregben, ha ilyen nagy horderejű tárgyalásokon vehetsz részt, mit keresel közöttünk? A megbízatásomról nem beszélhetek. felelte kolja, akit egyáltalán nem hozott zavarba, a sebész sértő hang hordozása. Belekortyolt a teájába, és egy darabig a szájában lögykölte a meleg vizet. Észrevette, hogy Szonya még mindig őt nézi, és rámosolygott. A csoport hallgatott. Senki sem mozdult, de a helyzet dinamikája megváltozott. Kolja és Szonya került reflektorfénybe, ők voltak a színpadon, mi többiek csak néma nézők lettünk, akik azon tűnődnek, mit adatik még látniuk. Az előjáték elkezdődött, még ha egymástól távol ültek is még a mindketten több réteg gyapjúba voltak is bugyolálva. Azt kívántam, bár csak én rám is így nézne majd egyszer egy lány, de tudtam, hogy ez sohasem fog megtörténni. Ez a csapott válló test, ez az éber ilyet rákcsáló tekintet, ez sohasem fog kívágyat ébreszteni. Az orrom volt a legrosszabb, az a gyűlölt orrom, az az ezerszer kicsúfolt kampú. Zsidónak lenni Oroszországban éppen elég rossz volt, de zsidónak lenni egy ilyen antiszemita karikatúrából vett orral, hát ez alaposan megutáltatta az embert magával. Többnyire büszke voltam a zsidóságomra, de nem akartam zsidónak látszani. Árjának akartam látszani, szőkének, kék szeműnek, domború melkasunak, erős állunak. Olyan akartam lenni, mint kólya. Kolja szonyára kacsintott és kiitta a teáját. Felsóhajtott és az acra merett a pohár alján. Tudjátok, hogy már kilenc napja nem szartam? Aznap éjjel mind a nappaliban aludtunk, kivéve kolját meg szónyát, akik valami láthatatlan jelre egyszerre álltak fel és tűntek el a hálószobában. Mi többiek megosztottunk a pokrócokon. Egymás mellé feküdtünk a meleg véget, így aztán, Noha a kájhában valamikor éjjel kihúnyt a tűz, nem vacogtam túlságosan. Ami azt illeti, a hideg jóval kevésbé zavart, mint szonja folytott kis sikolyai. Olyan lehetetlen boldogságot sugaltak, mint a kolja tovabbaszná az elmúlt hat hónap minden nyomorúságát, tovabbaszná az éhezést, a hideget, a bombákat, a németeket. Szonja szép volt és jó, de a gyönyörét rettenetes volt hallgatni, szerettem volna, ha én tarthatom távol az ostromot a farkammal, egy ilyen bájos lánytól. Egy idegen lakás padlóján feküdtem, egy férfi mellett, akit nem ismertem, aki túlzott álmában, és olyan szaga volt, mint a párolt káposztának. Nem hinném, hogy túl sokáig szeretkeztek, kinek volt erre energiája. De úgy tűnt, mintha legalábbis fél éjszakán át tartott volna. Szonya sikkandgatott, kolja halkan beszélt, de még a vékony falakon keresztül se hallottam, mit mond. Nagyon nyugodtnak hangzott, mintha csak valami vezércikket olvasott volna fel. Mi a fenét mondhat neki? Mit mond az ember egy lánynak, akivel éppen baszik? Fontos lett volna tudnom. Lehet, hogy attól az írótól idézett, akit folyton emlegetett. Lehet, hogy arról mesélt neki, hogyan szálltunk szembe azzal a kannibállal meg a feleségével, bár ez elég valószínűtlen. Feküdtem a sötétben, hallgattam őket, miközben szérázta az ablakkeretet, és az utolsó parazak is szétpukkantak a kájhában. Nincs magányosabb hang a világon, mint a mások szeretkezése.